Zahvala i zahvala pripada Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova. Allah nas je počastio da smo od onih koji su dočkali Ramazan. Allah nas je počastio da smo od onih koji se u njemu najdražim mjestima na Dunjalku okupljama, to su meseđi, to su džamije. I Allah nas je počastio da smo od onih koji se trude da živote svoje ispune na pravi način i oni sadržajim s kojimi Allah zadovoljan da bude sadržaj čovekovog života. A to je dijen islam i čvrsto vjerovanje njega. Hvala Allahu na tebi blagodatimo. Salavat i selam na naših poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. On je onaj koji nas je naučio kako da sretno živimo u dunjaluk i kako da budemo spašeni na budućem svijetu. Svako onaj ko ne živi u dunjaluk sretno, a veže se za vjeru i veže se za Allaha, ima neku manjkavost i nedostatak u slijedeanju Muhameda alejhi salam. Jer je nemoguće vezat se za Allaha koji je svjetlost nebesa i zemlje i za Resulullah koji je milo svim svjetovima da nositi sreću. To je nemoguće. I te manjkavosti mi treba da pronalazimo kod sebe. Salavati selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, najboljoj generaciji od koje učimo svakog dana, koji su nam prenijeli riječi Resulullah pa i mi sada imamo priliku da se družimo sa njegovim riječima, sa njegovim uzdasima, i da učimo od najboljeg čovjeka svih vremena Muhammeda s.a.w. Molim gospodara da nas učini od onih koji je mudrost darovana jer zaista onaj ko mudrost bude imao darovanje blagom neizmjernim. Molim Allah da nas učini od onih koji je iskreno zdata jer onaj ko iskren bude bio on je od onih kojima šeita nauditi ne može. I molim Allah da nas učini od onih koji je takvaluk u srcima njihovim podaren zato što je to osobina koju se najviše vjerniku tog svoga života uči i to je osobina koju ako bude čovjek imao Allah će mu sva njegova djela primiti i preko loših djela preići. Amin. Amin. Draga braćo i cijenine sestre nastavljamo da se družimo u okrilju hadisa Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem upravo sa ovim ciljem kojeg sam malo prije spomenuo ima jedan ajet u Koran kerimu koji veličanstven je, a koji ajet nije veličanstven? Al pogodovo kad se spomene Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to mora da imamo na umu. Mora da na upadne to. Kaže gospodar svih svjetova: "Wama kana Allahu li'azzebahum wa fihim." O Muhammede, Allah ih neće kazniti, ni tvoje ashabe, ni Kurejše, ni ostale Mekkelije sve dok si ti među njima. Sve dok si ti među njima biće spašeni od kazni. Ja Allah ih neće kazniti sve dok istiğfar traži oproza za svoje grijehe. Allah nas ovim ajetom uči da u našem životu teška situacija na koju najđemo ne može biti okarakterizirana kao kazna sve dok mi se trudimo da se vežemo za Muhammed a.s. Imaćeš iskušenje, imaćeš bela, imaćeš problem, imaćeš tešku situaciju, ali to nije kazna sve dok ti pokušavaš da u toj situaciji postaviš sebi pitanje, a kako li bi Muhammed a.s. ovde uradio, šta bi uradio, šta ne bi uradio, tako dalje. Sve dok svjetlo njegovog sunneta bude među nama, u životu, u razmišljanju, u srcu, dotad nas Allah neće kazniti. Znači nije rekao nećeš imati iskušenja, nego nećete kazniti. I zato kad želite da znate u životu teška situacija, da li je kazna da li je Promatra je to na način kako iz, to, iz te situacije izlaziš. Čemu te ta situacija naučila? Da li te odgojila? Da li te popravila? Da li si se Allahu zahvalio? Da li si se preispitao? Da li si rekao, gospodar, znam da sam pogriješio pa mi ovo daješ? Ili si rekao, šta će mi gospodar ovog? za sam ja zaslužio ovog, i tako dalje. Znači, odnos prema stvarima ono o čemu je Muhammed selam naučio Azhabe i samim tim i nas generacije koje odalazimo nakon Azhaba. I to treba da učimo o životu svome. Prije nego što pročitamo hadis, da pročimo Dohu il-Fatihu imam Buhariću, u hadinskoj zbjednicu čitam. I Došli smo do 457. hadisa, još uvijek smo u knjizi koja govori o namazu. Poglavlje Babu teqaldi velmu la zemeti fil mesjidi. Potraživanje duga u džamiji i gonjenje isplatim. Da li smije da se duga potražuje u džamiji, da se okopara para nešto u džamiji vrti i dešava? Sad ćemo da vidimo otprilike propise oko toga. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس ani الزهري عن زهري عن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن كعب انه تقاضى. Pričao nam Abdullah ibn Muhammad. Njemu Osman ibn Omer. Da je njega obavjestio Yunus prenoseći od Zuhrija. On od Abdullaha ibn Kaaba ibn Malika, on od Kaaba koji je u Džamii, od jednog sahaba koji se zvao Ibn Abi Hadrat Dajnen kane lehu alaihi fil masjid. Taqadah Dajnen kane lehu alaihi. Ovaj ka'b ibn Malik je potraživo od jednog prijatelja drugog ashaba, Muhammed a.s. koji se zvao ibn Ebi Hadred. Tražio je, hajde vrati mi dug. Vrijeme je bilo da vratiš dug to to. Molim te ispoštovo, rok je prošao, dajde ispoštovo ono što smo se dogovorili. Znači potraživo svoje pravo, a u džami se desilo to. Draga braću i sestri, ja ću vas zamolti, da ne ponavljamo stavno. Hvala Allahu na, na blagodati mešći da i dajte da bereket bude u tome da se uzbijemo našim safarom. Slobodno pričite malo. Neka svako može da uđe i neka svako nađe mjesta za sebe. Dakle, ka bi bin Malik potražuje svoj dug odnosno ovaj Ibn Ebi Hadred mu je dužan nešto. Kaže, vrati sada moje. Znači, iste koji je rok, dogovor je bio takav hajde vratimo Gledajte što se desilo dalje. Dakle, oni su ljudi bili prije svega. Imali su potrebe, posudi, vrati, kasniji, nekasniji, hoće li dati odma neće čel... li. Znači, ljudski faktore prisuta među ashabima. I mi nekada kad posmatram ashabe, često u sebi zamislimo to su bili supermeni. To su bili ljudi bez grešaka, bez greha i tako dalje. Ne, uopšte nije tako. Masum je Muhammed s.a.v. On nije grehe činio. On je sačuvan od toga. Ashabi su činili grehe. Imali su i grešaka, ali vrlo važno kako su se oni prema tome odnosili kada bi to uradili. E to ono što mi od njih treba da naučim. Šta se dešava dalje? فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته فنادى يا كعب. Tolikov kaže jeste raspravdali. Po Tolikovu su znači bili glasni i Pričao suglasno da ih je čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a on je bio u svojoj sobi. Kako je čuva bio u svojoj sobi zato što njegova soba bila odmah tu odmah uz mešhito, odmah uz džamiju tu. Pa je otkrivši jednu stranu zastora na vratima svoje sobe izašao i viknuo. Tada je opet stid Muhammed alejhi sellema nije skroz otvorio za, nego samo je malo otvorio jer vidio dešava se nešto. Ali je ti u potpunosti da uđe tu. Malo otvori i kaže ja, kav, kav. Dođoğavamo. Samo ga je zovnuo kaže ka kao čestiti ashab lebejke ja Rasulallah odazivam se, evo me, reci Allah o i onda kaže se dalju hadisu, kale da min deynike hada wa evme ilaihi ei šatr, kale lekad faltu ya Rasulallah, kale kum, uh, kum fakudih, a onda me je poslanič sallallahu alaih sallam ovako pokazao, kao da me je kazao smanji svoje potraživanje ovo liku. i kao da je rekao, no, što bi mi rekli šta, prepolovit nemoj, nemoj do kraja, smanj kaj, prepolovit Pokazao me, znači mimiko, mišareto, što bih rekao. A onda kaže, taj kad, bi Malik, subhanallah, kaže, le kad fealtu ja Rasulullah, učinjeno, gotovo, završeno. U pitanju je metak, u pitanju njegovo pravo, ve ti u Allah, ve ti u Rasul, pokori se Allah, pokori se je jesi ti rekao, gotovo, kaže, pola tražim Kad rekao urađeno tako, onda kaže, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ono me ebu hadredu, ustani, kum faqdihi, ustani i odmah mu to vrati. I dalje se ne spominju hadisu, ali i ovaj pokorio se poslenikovoj naredbi. Šta je pojenta, draga braćo i sestri? Prijeđujem na par poruka, samo da vas pitam, znala slučajniku, ovaj ka bibe Malik, po čemu je još kao ashab poznat? Koji događaj je vezan za njega? Kao jednog plementog čestitog ashaba. Znate sto postao tu, ali vas je stid da kažete. Radi se o tome da je ka B. Malik bio jedan od trojice. Koje je trojice? koji su izostali sa pohoda na Tebuk i onda kasnije je Allah Đelešanu o njima objavio neajete i sure teube. Čuli ste za to, verovatno. Šta se desilo? Kratko, samo par redbe, pa da naučimo iz toga događaja. Nisu Ashabi bili ljudi bez grešaka, bez greha. To je ono što sam krenuo malo prije da govorim, vjerujem. Ali taj odnos prema životu, odnos prema grehu je ono što je učinilo njih velikim. Znate kad je Buzer bila uvrijedio kada mu je rekao ono, crnčugo nigeru i tako dalje. Kad ga je uvrijedio, bukvalno mu rekao nešto što ga je zaboljalo. To je vjerodostojna predaja. Karikira malo da svatite. To je Bilala zaboljelo. Kad je svat kad je rekao poslaniku što je bilo kan inne kem run fi ke jahiliya. Ti si čovjek puta vješ jahilieta ima. Većina nas kad se naljuti, ono, idemo do kraja. Ja sam u pravima da bude tako. Mora da bude po mom, makar sve stalo na svijetu. E to je raske među oshaba i nas. Pogriješio sam, jesam. Allahu poslaniče, ja ću da tražim oprosta i od njega i od tebe i od Allaha. Odlazi odmah kod bilala kad je shvatio grešku. Le Legao je na zemlju dole i kaže, gazi, kaže Bilale. Evo ti moj obraz, kaže gazi tu. Bilale oprostio naravno. Ali pojenta priče je, pogriješio sam, jesam, idemo oprosti, izvini, halali. Allahu ti oprosti ako je između tebi je Allah. I molim da idem dalje prema tebi. To je glavna stvar, na te stvari, mi saberemo puno tih aferima, puno grijeha, puno lošeg odnosa prema drugima. I onda se pitao imam što ne mogu kaži da ustanim, da klanjam sabah. Ne uči se kaže Kur'an, ne mogu ni da mu ha... Sabiremo to ostalo i postaje nam konstanta da se nekajemo za to. I onda ti te bude teško da to jednom uradiš. Razumijete, oni su odma kad bi pogriješili, kad bi načinili presto, odma se vraća Allahom. To je glavna razlika među njih i nas. Straćanje Allahu odmah kada uradi grijh. Svjestanje svojih postupaka. To je jedan primjer. Drugi primjer je ona žena koja je bila iz plemena gamidija. Uradila ona je blud. Poznate primjer, ali samo hoću da vam kažem da nisu bili ljudi koji su bili izuzeti, izuzeti od grija. Nisu bili sačuvani od grija. Ali nas Allah preko njih uči kako mi da se prema životu opodimo. Kada je uradila ta je bluda, bila je udata žena, tražila da Allahu poslanika kaže Gospodar, Allahu poslaniće, moli gospodare da me o Izvrši nadamo što treba da uradiš. Kaže vrati se tamo. Nema svedoka sama, ne traži se. Dolazi opet. Imam, kaže, i trudna sam. Imam dijete, tako da kaže poslanik vraca, imaš dijete, za njega se brini. Kada je rodila dijete, opet dolazi. Gleda njeno pokajanja. Gleda odnosa prema Allahu. To su ti čvrsti karakteri. I do te mjere je dolazla Rasulullahu dok nije naredio sada izvrši nad njom tu kaznu. Jer ona hoće da se očisti. I djete je podraslo, dojela ga i odbila ga i dojenja i tako dalje, dali su mu se mani da se za dijete brini, a nad njom izvršena kazna. Haldibin velu jednu trenutku uzima kamin da, da, da je izvrši kaznu nad njom i kaže dijelić njene krvi je na, pao, na njega pao, uprljao njegov odjeću i tako dalje. I u tom trenutku nešto je prokomentarisao kao pokudio je, što si to uradila, kakva si, takva si i tako dalje, u tom smislu kuđen je jedno a onda poslanjih s.a.v. kaže nemoj halde to nemoj govorit tako, jer tako mi Allah pokajala se takvim pokajanjem kad bi se podijelo na stanovnike medine dovoljno bi bilo svima da Allah oprosti znači pojenta nije u tome da ne griješiš da si, da si supermen, da si super žena nije uopšte to smisao i to u Ramazanu vidiš, ti i tvoj nefs i niko više, nema šetana Odmakniš od makniste od loših društva, od loših televizija programa, od ovih od onih show emisija i tako dalje. Samo ti i tvoj nefs. I onda vidiš, znači toliko imam na sebe da radi. Toliko imam na sebe da radi da nemam vremena da drugoga gledam. E to su ashabi imali. Uvijek su se sebi vraćali. Jedna od stvari koju će šejtan na suđenju danu kazati, kada završi se suđenje, biće: "Fela atelumu, ni velumu enfuseku." Nemojte kriviti mene, reče će šejtan, nego krivite svoj nefs. Znači krivite to što niste na sebi radili dovoljno dok ste živi bili, što niste stavljali to pod svoju kontrolu i tako dalje. I ovaj Qab ibn Malik je poznat bio pod tom događaju, da je kada trebalo ići pohod na Tebuk, poslanik s.a.v. kaže idemo u bitku protiv tih tamo Bizantinaca, pripremajte se dobro, važan je pohod. Znači inače nije bilo toliko pripremanja, ali to je bio veoma, veoma važna borba. Kaže kogod ostane tada u Medini, a sposoban je, a zdravije, Albesvijeđu i porodicu smatraći se munafikom. Kada bi ibn Malik kaže, "Hajde, ima vremena da se ja spremim za, to, za taj epohu, za tu bitku." I oni odlagu tu, malo po malo odloži koji dan, odjednom Muhammed dale salatu selam sa ashabe krene na, na taj pohod. Kada nije bio spreman. I sad našo se na raskoru. da dal da krene, nisam spremio se, odlagao sam, tako da desila se slabost. Desilo se to. I dešava se da u tom trenutku, kaže, oni su već otišli od mene, ali trebao sam da potičem za njima, da ih stigne. Borba razmišlja, razgovara sam s sa tako dalje, ostaju u Medini. Ostaju u Medini. U jednom trenutku, kada razmiša ma vjerovatno kar je poslanik, neće ni primijeti da me nema. Nisam ja toliko važan. Ra razgovara sam s sa A onda u jednom momentu su ga spomenuli, dok su bili tam u tom pohodu, jedan od ljudi kaže, mora da je ostao kot kuće i divi se svojoj novoj odjeći kao on uz ob obmanute dunjaluku. Zna date ružnu riječe kazao bratu Musemanu. Javlja se Moaz ibn Džebel kaže nemoj tako da pričaš. Tako mi Allah, a on njemu znamo samo ono što je dobro. Brani čast Musemana u njegovom odsustvu. Još jedna od lekcija koju da sahabu učimo. Možda jeste u radu tu, ali nemoj da on njemu ružno pričaš, nema ga tu. Šta mu vriedi tu, šta nama to vriedi? Tako dalje. I onda je tu Poslanik alejhiselam samo mje prešutio. Kada je doš kad se vratili pohoda, kaže imao je brigu, šta ćemo Resulullah kazati? šta će mu presuditi šta će mu reći da li će ga koriti i tako dalje kad je kad sam kod njega ušao govori Ka baba isti ashab kaže onim se osmijehnu osmijehom ljut čovjek znači zam se da čini resol ljuti al kaže osmijehnom i se osmijehom ljut čovjek kako su ga voljeli ashabi su I kaže u tom trenutku šta je opravdanje zanisi mu jahalcu zanisi u ustao kaže Allahov poslanici da bilo ko drugi ispred mene ja bi sada kaže iskoristio svoje sposobnosti govor kojim je Allah dao A bio je veoma sposoban govornik. Kaže samo sam bjedit ljude u nešto. Kaže ja bih ga ubeđivao da sam ima opravdanja, al ti si predanog zna da ako ti slažem malo a će ti reći istinu. A izadeva prema tebi neću da ti lažem. Zaista sam pogriješio, nema opravdanja za to. Mogao sam otići, bivo sam spreman, trebao sam da odim. Kaže neka telo presudi. Nemojte sa njim izbegavate kontakt. Prolazi je dan. izbegavaj ga, mu se malo. Dolazi Klana, Sanja sa ide na pijacu, sve. Niko sa ne razgovara. Kaže, ti dana kad je zemlja mi se učinila ko da nije dunjališka zemlja, sve mi se na opako. Najteži dani u mome životu. Hoće li me Allah oprostiti, ne, neće li me oprostiti. I gledajte, u jednom trenutku dolazim u pismo od jednog vladara iz plemena Gasani. Kaže, čuli smo da ste ekskomunicirali, što bi mi rekli. Ne pričaj s tobom. Jednostavno ne mare za tebe. Dođi kod nas. Mi ćemo s tobom da razgovaram komuniciram, tako dalje. Možda bi rekao pomislio, aha, ovo izlazi iz iskušenja. Ovo izlazi iz situacije. Ali vjernik čestiti, on kao, samo kaže, zatvorio pismo, zapalio, rekao i ovo mi je iskušenje. Jer ne možemo nigdje biti ljepše nego kod Allah i njegovog poslanika. Vjernik zna da je najljepše u društvu čestiti ljudi. Koliko god neka da ti da daju savjet i riječi koje te boli. Ne smiješ bježati od čestitog društva. Čak i ako od tebe traže stvari koje su tebe teške. Jer moraš biti svjestan da ti oni žele dobro. Više nego neko ko će da ti prijeđe preko nekih stvari. Nemoj da tražiš neke ljude koji će ono da ti umiri savjest, koji ne traže od tebe da se popravljaš, dobavljaš namaz, da postiš Ramazan, da pomažeš tako dalje. Znaci nemoj da umiruješ savjest bježanjem od dobrih ljudi. Nakon toga će te 10 dana prošlo Rasulullah kaže, more se sa ženama u posteljama razdvojite. I to dolazi naređenje. Niski nikakve komunikacije više nema. Sve on to ispoštovao Kabi bin Malik. Još su dvojica ljudi sanje bila isto u situaciji malo Umeje i i Ibrahija. Hilal i, i Mu'arib oni je razmišljao šta će se sa njima desiti, kakva je situacija, kakav ishod i tako dalje. I 50 dana kada je prošlo, težak je tohazam se da ti Mohamed s.a.v. ti mu vjeruješ, ti kažeš ja te volim, ne želi s tobom da priča. Kaže najbolji mu rođak, Ebu Katade, nije tio sa njim da razgovara, uopšte nije htio da priča, najviše se družili prije ovoga događaja. Zato što, zašto? Reku Rasulullah nemoj ti sa njim priđati. Kako su mu bili poslušni subhanom. Kako su bili spremni, znači najboljeg prijatelja, najboljeg rođaka, žena ostavi muža. Rasulullah rekao, gotovo, pokoravam se. A vidite kako on kasnije bio pokoran Rasulullah. I dešao se, 50 dana je prošlo, klanjava je sabah na krovu svoje kuće i dolazi neki čovjek i kaže mu, raduj se kabe. Radosna vijez, kaže, Allah ti je u Kur'anu oprostio. I sam se, Allah je do sudnjeg dana dao da se on sa zvojicom svojih ababa spominje u Kur'anu, u suri Teube primio njihovo pokajanje. Zamsi sada hala i osjećaj. Zamsi sada da ti dođe vijest od onoga koji ne govori po hiru svome i da ti kaže Allah je zadovoljan s tobom. Kaka bi to osjećaj u srcu bio? Jer to ono što ti očekuješ na sudnje dan kad dođeš pred Allaha. Samo da ti kaže gospodar robe moj zadovoljan sam s tobom. Prekrivan ti sramote tvoje, praštan ti grehe tvoje, uđu u dženne tvoje. To je sve što bio od Allaha tražimo. a to je tako veliko. Tako malo činimo, tako velike stvari tražimo. I kada Bibr Malik je bio tada najsretniji čovjek i rekao je ovako, Allaho poslaniće, iskrenost me spasila kod Allaha. I zato se zavjetujem da nikada do kraja života neću nijednu riječ koja nije išta osim istine da kažem. I zato čuvajmo svoju iskrenost. Pogotvo u mesijetu Ramazan. Znaj da kada ti nešto radi Allaha uradiš, Allah će da, to, da ti to pokaže. Gospodar svih svjetova je dao zakon, dao pravilo Da onaj ko je iskren sa njim tu će njegovu iskrenost pokazati Pa makar nakon nekog vremena To je kada Bibin Malik To je također škola Mohameda alai salatu eselam Ovdje smo znači naučili Kada neko smanji potraživanja Poguto ako su u nalazi Da znate, inače u nema previše priče Zabranjeno je podizanje glasova Ali ovdje je dokaz da je dozvoljeno tražiti svoje pravo Koliko Allah potencira I Rasulullah na tome šta je tuđi hak da čak u džamiju smiješ glas da podigneš a kažeš to je moje. Razumite, znači bezvezna priča, dunjaška priča haram, zabranjeno. Nemaoj to da dižeš glas, ometaš. Čak šta više kad dođe u džamiju neko. Čitao sam tumači kod Ibn Hadžerovog hadis. Kaže kad dođe u džamiju neko, juči Kur'an na glas, i ometa druge sati da zna da mu je to pokuđeno. U džamiji nema ometanja drugih klanjača. Prošli put što mi se desav, dešavao, ne mogu da vjerujem kako se gdje problem subhana. Prošli petak ja u prije hudbe država predavanja i dolazi insan, deset se i safova prelazi. Gazi i preko ljudi. I stane ispred mene da klanja dva rekata, ja ne vidim nikoga od kome pričam. I kaže šta radiš klanjam sunnet. Znači toliko smo sunnet formalizirali da ne možemo da shvatimo da je sunnet ono što treba suštinski da te oplemeni i odgoji. Da onaj ko gleda u tebe da to radi za kaže svaka čast ovo je to. A neka te gleda u tebi kaže vidi ovoga šta radi pravi nered, pravi haos, odbijeni i tako dalje. Vrlo je važno da sunnetom oplemenimo dušu, a ne samo form, formalno tijela svoja i, i, i ruke, organi tako dalje. Uh e, znači u džamiji nema metan, kada je traženje hakupitan ima, ima pravo. Ako je prepolovio, za pravilo. La je stemul i ta'jil, ne može se spojiti akti halalni neko pola duga a već je isteklo vrijeme da se da se dug, da se dug vrati, znači ugovor ima godina, dvije, tri, ako ti je pola halalio, znaj da ovaj ko je dužan mora odmah da da ostatak. To je šarijatsko pravilo kojim nas ovaj hadis ovdje, odnosno Resulullah je tako presudio. Znači ako ti oprosti dio, odmah vrati ovaj ostatak. Zato ovdje nas poslanik s.a.v. uči čuvajte hakove jedni drugih. Nemojte se igrati s tim. Neko će zbog toga možda da zaplaće, neko je možda zbog toga trud i znoj krvu ložio čuvajte prava jedni drugi to je uvijek Muhammed a.s. učio svoja shabe zašto spomenijem ovo u džami da nema bezvezne priče nema rasprave pogotovo, ne u džami u džami pogotovo ali, ali inače općenito evo jedan hadij izolazi nam ubrzo to vjerovatno ste ga čitali neke u jednostavnoj predali kada je Rasulullah rekao izašao sam pred vas tio sam izaći pred vas i da vas obavijestim kada je tačno lejletu kad Allah im poslu ali sam izgubio to Rufija, nestalo ne, nema, nisam niš imao tu informaciju, zbog dvojice ljudi koji su se svađali kada sam bio tamo dolazio. Znači, braćo i sestre, pretpirke, svađanja, rasprave, komentarisanje, ostale stvari, to nam odnosi i bereket u našem društvu, u porodici, u zajednici, u džematu i tako dalje. Nema od toga, fajde, nema smisla od toga. Ja ne mogu da vjerujem da su ljudi posvete život samo da bi, da bi naučio dokaze da onoga tamo pobija. A Ramazan nam Allah dao da bi nas naučio da je najvažnija osobina koju moraš u životu da se posvjeti šta kvaluk. Jedan velikan kaže na putu prema Allahu postoji samo jedna vrlina i postoji samo jedna mahana. Na putu prema Allahu samo jedna vrlina i jedna mahana. Čitava naše vera u tome. Pita ga koja je to učitelju. Kaže vrlina je da imaš tak kvaluk. Mahana je da ne imaš tak Jer ti ako imaš kvaluk ti si već sebe pripremio za mnogo mnogobrojne blagodate. Evo, gledajte, Ramazan, elhamdulillah, Allah ne je dao taj mjesec jednost u Kur'anu spominje, zanimljivo. Zašto jednom? Kao da nas želi naučiti, ova se prilika ne pruža često. Jednom u toliko godine. Ako si dočko iskoristi, je dobro. Gledajte, prva stvar koja se spominje uz riječi Ramazan u Kur'anu, šehru <speaking in> Ramadana ledi <Hebrew> unzele fihil, Kur'an. Znači, prva stvar, glavni sadržaj Ramazana je Kur'an. Ne samo da je počela objava tada, nego se mi u Ramazanu vraćamo Kur'anu. Posadnji kale selan sa džibrilom uči mu kabelu, uči Kur'an pred njim. Ramazan je vrijeme kada se Kur'anu vraćamo. izbog toga trute se što je moguće više učit Kur'an, naučiti Kur'an, čitati prevod, razumijevati, posjećivati predavanja, jednostavno osjeći oplemeni svoju dušu sa Kur'anom. To je sadržaj koji nam treba, mislim, Kur'an je ono što će ti u životu da da smjernice. Kur'an je isto kao u ka kad ti ideš, sjedne Ako poštuje saobraćajne znakove, ogrančenja, semaforu ima šanse da te zaustavi polcajac i ako te zaustavi može samo da kaže rutijska kontrola gospodine i pustit će tako buda. a kad ti kršiš pravila kad ti prelaziš preko ogrančenja kad ti prolaziš kroz crvenu i tako dalje samo je pitanje vremena kad će da te zaustavi pa da ti debelu kaznu napiše, pa da ti vozašku oduzmi Allah nam Kur'an dao kao zbir pravila koji nas u životu vode da nikada ne dođemo u situaciju da se kajemo za svoje postupke u smislu Kur'ana. I što god više Kur'ana u životu ima, znaj da ćeš se manje razočarati u život, u ljude, u u, u, u svoje, u sva sva djela i tako dalje. Zato što si svjestan zakona koji Allah kroz Kur'an ljudima objašnjava. Naci Kur'an je prva stvar, a druga stvar je šta naoko priče, dole ide, objašnjava Gospodar, ko bude na putu ili ne bude bolest neka može kasnije da posti, ko vidi mlađak neka posti i tako dalje. Onda Gospodar, ko mu bude teško neka neka plati fidiju, a onda dolazi ajet koji veida seleke, Ibradi Anni, Feini i Harib, o čemu govori taj ajeti? O, odovi ovih, govori ajeti si, znate to tajad dobi odobi a onda dolazi znači prva gospodar priča dio govori o propsim ko bude bolest ko bude na putu ko vidi ovo ko ne vidi ono ko može ko ne može fidja propisi, poster ramazan onda upo priče dolazi ajeto dobi a onda opet nakon toga dolazi priča uhilla lekumlenet asyamir refsu znači tokom mjesec dozvoljeno braći parovima da se sastaju u toku ramazanskih noći Pos jedite i pijte dok ne vidite tamo zoru odnosno dok ne piše u aktiji kada je zora i tako dalje i onda dođete u situaciju u situaciju da razmišljate tome Zašto sada Allah stavlja ajat odovi, ovi Usred priče o propisima Ramazana Da bi nas naučio da propisi jeste bitno Da jeste bitno kada sehuriš Kada iftariš, koliko postiš Ali da je najvažniji sadržaj Ramazana Da Allaha moliš da se za njega vežiš I sada Kur'an I dova treba da kod tebi izgradi ta kvaluk Le'alekum tetekun I zato pokušavajte u Ramazanu da, da se oslobađamo od stvari koje nam se nameću Non stop kroz naših svakodnevni život Da su bitne stvari koje nisu bitne Stalno govorimo islam nije to, ovo ne treba da se radi, ali nikada počnemo govoriti šta je volan islam, a šta treba da radimo, kako da ja osjetim tu ljepotu islama, mi smo preopterečeni kako drugi rade kako ne treba, ovako ne treba, ovo nije u redu, ovo nije ispravo, pa gdje mi reci šta je ispravo, kako da osjeti više ljepotu te vjere, s kojim nas je Allah počastio. I dok god budeš govorio dva plus dva nije pet, nije šest, nije sedam, imaš milijard opcija, a samo jedna da je dva Tako isto je sa islamom, znači posvetimo se da radimo na onome što je sadržaj naše vjere. Zanemari menabolan, zanemari termine, radi na sadržaju. A šta je sadržaj? Le'alekun tetakun. Samo tri ajete iz Kur'ana vezane za takvaluk. Da vam spomenem u smislu da vidite kakve su beneficije, plodovi, koristi oni ljudi koji se posvjeti da radi na svome takvaluku. Oni koji imaju ovu jednu vrlinu na put prema Allah. Prvi ajde, gledajte kaže gospodar, Vesari, o ila magfiratim mirabikum pohrlite prema Allahove milosti, milosti vašeg gospodara, ua džennetin i džennetu, ardu he sema watu al ardu, je prostranstvo koliko su nebesa i zemlja velike. Muhammed s.a.v. vrne prilike kaže, zaista između svakog džennetskog neba, sprata, ima koliko od nebesa do zemlje na dunjalu. Koliko je to prostranstvo, subhanom. I zamislite insana koji u tako veliko prostranstvo, u takvu Allahove milost, ne može da vidi nikogo s samoga sebe. Zamisli njegovu sebičnost. I zamisli srce tako u čelogu. samo sebe vidi tu. A to je znači s jedne strane. A zamisli s druge strane. Da Allah sačuva. Da dođeš pred džennet. Čija, su, čija je veličina koliko su nebesa i zemlja. A da u njemu, ne daj Bože, ne bude mjesta za tebi i za mene. I zato kad je na Beduim došao, rekao Allahu, smiluj se meni. Smiluj se Muhamedu i nikome više. Rasulullah mu kaže, ti si ograničio nešto što je široko. I znajte da je Allahuva milost širo Džennet je široki prostra ima mjesta za svakoga. Samo pitanje, da li u tvojom srcu ima mjesta za onoga drugoga? O tom se radi, tvoj odnos prema tome. I šta kaže gospodar, za koga je pripremljen? Pripremljen je. Pripremljen je za bogobojazni. Nije ni za Vehabije, ni za Selefije, ni za Sufije, ni za ove, ni za one, nego za bogobojazne, bolan. A bogobojazno je stvar tvoga srca. Nema veze kome mesebu pripadaš i koga raslušaš, bolan koliko ljudi ne mogu da svate i stalno drugi pričaju. Stalno drugi napadaju. Neverovatna stvar. Hajmo sadržaju da pričamo. Gdje je moja bogobojaznost? Rasulullah kaže: "Et ha huna" i širi na صدره 3 mara. Bogobojaznost je ovdje tri puta pokazao. Znači nije bogobojaznost u bradi, u nogavcima, u dizajnu ruku i leđa, ruku. Bilo šta drugo nevezano. Bogobojaznost je ovdje. To Rasulullah rekao. To je tvoj osjećaj. Koliko te je vjera izgradila prema bratu muslimanu. Jer ima ljudi koji klanjaju poste vidjeti u Iraku i Siriji šta radije. Ali su najgora stvorenja. Et takvahahuna. To je ono što u Ramazanu učimo. O aiddetilil mutakin. I zato se posveti bolan sadržaju. Imam ljata koluka. Jesam ljabogobojazan. Trudim li se ja dovolju. Šta da uradim da budem bolji? Za dženete za takve pripremljene. Znači, malte se imena, malte se pojmova. Nego razmišlja imala mene u sadržaju tome. Druga stvar. Vjemite, Tqilla je gajal leho makhreja. Ko Allah bude svjestan, bio Allah će mu dati izlazi svake situacije. Kada se zapitaš zašto nekad u životu ne vidiš rješenje, ne vidiš izlaz, nisi dovoljno svjestan Allaha i njegove veličine. Zar misliš da je moguće da onaj koji je El Kerim uđeš u njegov, njegov da odeš kao njegov gost, obaviš namaz tis i njegov gost. Ti postiš, ti si njegov gost. Daješ sadakure, da njega ti si njegov gost. Zar misliš da je moguće da onaj koji je El Kerim ugosti tebe a da te ne počasti? Subhan Onaj ko se na Allaha oslani, Allaha će mu izlaz naći iz svake situacije. I zato u životu uvijek raže Allah, pa će ti Allah naći izlaz tamo gdje treba da budeš. Jedan velikan iz prvih generacija je kazao, tako mi gospodara, ubjeđeni smo bili da Allah taj koji izlaz daje, da kada bi se nebesta prevrnula, kada bi se zemlja izokrenula, ja znam da bi Allaha otvorio jedan prolaz u kojem bi bilo kazano, o bogobojazni, ovo je vas. Toliko u povjerenju Allaha i njegov govor. To je drugi plod Bog obojazi. Znači prva stvar za njih je džennet. Druga stvar, Allah im daje izlaz. I treća stvar, innema je takabelu Allahu minel Zaista Allah prima od oni koji su njega svjesni. Sve dok se zamaraš da li si ti Allaha svjesna, ideš putem da ti Allah djela primi. Sve dok se samo zamaraš da odradiš djela formalno, a ne razmišljaš imal duše u tom djelu. Dao sam iskren u tome. Dao sam uradio sve što sam mogao, veliko je pitanje koliko je to djelo primljeno. I to te djelo neodgaja, ne odgaja ne čini te boljim i tako dalje, veliko je pitanje. I samo mi je tri stvari kad u životu uzem da razmišljam. A to je Ramazanska škola ta kval. Vjerujte mi, vjerujte da bi se naši međusobni odnosi popravili. Kad bi bili svjesni one dvojce koji su zbog grala sve izgubili bereket. Posla nikove upute kada je Leila tul kadir. Pa šta šta mislite zašto mi možda nemamo bereket u, u zajednici, u društvu? Zato što samo pričamo, razgovaramo, svađamo se, komentarišemo, a veoma malo radimo da popravimo. Vjerujte to je ono što se od nas traži. Be je u nesvađanju, u nerazvajanju, radimo na svom etkvalku, popravljamo stanju u srcima svojim. Učimo u Ramazanskoj školi i budemo od onih koji rade na sebi, sebe hane pronalazi drugima traži opravdanje kao što su radlas Had Muhameda sallallahu alejhi Molim gospodara da nas učvrsti na putu islama da njegovog zadovoljstva. Evo već vrijeme za iftar, možemo polako da Da, da se omrsim, je tako? Da stuple. Ezan se čuje, pošto smo već uh, završili, učte za sebe dolu. Evo dok se dok ćemo se omrsti, a ja samo dvije informacije da, da kažem. Prva stvar, znate da su ovi naši iftari, ono, na principu, samo finansirajući studenta, tako da kogod je u stanju, Marku, Marku, 10, 10, nekubaci, ono kuciju tamo. Već smo zavlje su pri kraju, pomoste koliko možete, znači pogurajte ovaj projekat hajili, eh, hranjenja postača i htare za postače. I druga stvar, samo da vas obavijesti, imao sultan mi je rekao da sutra kobuda Havskenan ide sa ekipom mladića u Teslić da realiziraju onu pomoću u su pričali, znači pomoć jednom povratničkom džematu, manje imensitetu, tako da volim gospodara da ima ulačan na tom putu. Evo veće vrijeme iftara, vi se možete polako mrsiti, učite dovu da gospodar primi sva naša djela i naš pusti naše namaze i da poprivi stanje umetu Mohameda alaihissalamu.